Poštane Karloćane i dobrovećaj, hvala vam na dolasku. Zahvaljujem gospodinu Kuharu što već ispušim obrazce i pozivim sve ostale koji nisu na prošle debati to napravili da isto učine sada, jer nam je to bitno. Također vas molim da potpišite potpisne liste koje će doći do vas. I prije nego što započnemo sa debatom u sklopu ovog našeg projekta Patneštvenog za do dobrog upravljanja, kojeg provode grad Karlovac, udruga Kamatrix i udruga Polka, da ću predsjednici Kamatreksa, Manuel Kaslanić, da vas upozna sa projektom malo bolji. Dobre, dobro, ja dobro veći svim jednom, kao što je manje spomenuo, moje ime je Manuela Kasović, dolazim iz udruge K-Matrix koje nosite i na ovom projektu, zajedno sa udrugom Polka koje je se organizirala ovu debatu i grada Karolca. Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacije civilnog društva kroz javno ciljno partnerstvo za transparentno i odgovorno upravljanje i povijesno-kulturnom baštivu. kako malo, poduži cilj. Sve o projektu detaljnije možete pročitati i na našoj internetskoj stranici wwwk HR, ali isto tako na internets stranici koja je formuljeno ovog projekta, a to je www.star-k.eu. Dakle, sve detalje oko projekta, oko ovih debata, zapisnike možete pronaći na toj internetskoj stranici. Ono što je bitno za spomenuti, to je da ovaj projekt, partnerskom do dobro upravljanja, financira Europski socijalni fond i Ured za udruge vlade Republike Hrvatske. I u okud tog projekta, naravno, moramo imati i dokaze da je sve održano. Zato ću vas lijepo zamoviti na svomu potpisnu listu da sve potpišete. I ako je moguće, molit ću vas sa plavom kemijskom. Ovako, dosta bitno za naše donatore. Također, evo ja ću... Hrvatski socijalni ekonom i ured za udaj vlade Republike Hrvatske. Tako, bitna i tak, je plava kemiska. Nećete rod, ali crna da, da, mora biti plava kemiska, znači ni olovka, ni crna, kako god mi objašnjavali oni su nam zamolili da spominjamo plava i su da to je Europska direktiva i u stranjeca Europske unije moramo se to zadržati. Bez popitanja. Super da ste to spomenuli, zato upravo zbog toga imate ova dva obraza koje se nalaze na vašim stolicama, obrazac 1 i obrazili ba. E, ništa se nemojte brinuti, znači jedan je anonimni upitnik, drugi nije, ali sve je u skladu sa Zakonom o, o čuvanju osobnih podataka, prijavljeno agenciji za Agenciji zaštitu osobnih podataka. Mi također to prikupljamo kako bi se vidio odnos koliko je muških sudionika u kojoj dobnoj skupini sudjelovalo. Zato ću vas isto zamoliti da oni koji nisu još ispunjavali te upitnika ispune, a oni koji su već bili prije na našim radionicama i koji su ispunjavali na prošloj debatiji. Znači, ti sudjenici ne moraju ispuniti. Ispuniti. Dobro. Je bilo već nekih upita tu? Znači, ko je ispunio jedan, ne mora ponovno. Ko nije ispunio, zamolit ću samo ponovno da ispuni. A kada je bila ta prošla debata? Kada? Prošla debata? U listopad. U pa. Ali vi ste bili na radionici. Vas pamite tako Na vas Bila je u Hrvatskom domu. Ali to je bila radionica Da. To ste isto bili. Ne brinite, vi ste ispunili svoje <laughs> Eto, toliko od mene... Minuta, okay. e, Što se mene tiče, ja sam s ovim svojim dijelom završila, tako da ću Marijinu prepustiti riječ i debat može prenat, ako ćete imati neko pitanje za mene, biti ću tamo tragarno, slobodno. Pitajte. Hvala, Manuela. Hvalim. Evo, predat riječ e, Tanji Basar predsjednici društva arhitekata, da sad ne pripričavam ko je Tanja Bafs, ali svi znamo, i njezin život njezim životopis smo razvahili po čitavom internetu. <laughs> i, <laughs> uh, to, okay. molim vam da sam... molim te, ali moram se, Jer je, je životopis je stvarno dobar. <laughs> a, uh, I tako da... Ono, bez da previše duljem, evo, riječ gospođi Basar. Prošla debata je bila, po ocjenama onih koji su mi se obratili, iznimno uspješna. Vrlo dobre kritike smo dobili. E, to nas neće uljuljkati, evo, bit ćemo još bolji. Evo, dobre reče svima. Pošto sam trenutno najveći Giku u gradu Karlovcu sa životopisom ovako objavljenim na pozivnicama i webu. Kad se jednom sprdate sa svojim životopisom, onda se sprdate sami sa sobom, pa to ispadne ovako, ali ok. Drago mi je pozdraviti vas i pripala mi je ta čast i zadaća govoriti o urbanizmu. To je prilično nezahvalna uloga, jer su arhitektura i urbanizam teme o kojima većina ljudi misli da zna sve. Ja donekle ta mišljenje uvažavam, jer svi žive u prostoru, nedjeljivi su od tog prostora i nekako osjećaju da o prostoru u kojem žive znaju najviše i osjećaju ga svojim. Iako je to područje koje ima niz definicija i postulata struke, ono uvijek ostavlja dovoljno osobnosti i može se gledati potpuno subjektivno, pa vas molim da u tom smislu prihvatite i ovo uvodno izlaganje, ono je neki subjektivni stav u urbanizmu, arhitekturi u gradu. Dakle, bez obzira što vi sve znate, projurit ćemo u tri rečenice kroz definicije i pojmove urbanizma zbog kasnijeg povezivanja sa onim što želim reći o gradu Karlovcu, u urbanizmu Karlovca. A reći ćemo par riječi i o urbanizmu i zato što je osmi studen je bio dan urbanizma, pa evo da ga na neki način kao struka e, dosta obilježimo. Razvoj urbanizma u gradu proći ćemo isto brzinski zato da steknete sliku kolika je zapravo njegova važnost, a zatim ćemo se baviti stanjem u gradu i njegovom uređenošću što je zapravo tema ovog predavanja. Riječ urbanizam nastala je tek 1915. godine, premde on zapravo star koliko su stara i ljudska naselja. Od četvrtog tisućljeća i ranije, znači pratimo, tvoreme ljudi, organizaciju kuća u neke skupine, u neku prostornu organizaciju, formiranje javnih, privatnih prostora, ono što urbanizam je. Njegovi su ciljevi uvijek uskladiti privatni interes javnim, uskladiti odnose između pojedinačnih interesa i zapravo osigurati da opći društveni interes bude javni interes. To se u današnje vrijeme vrlo često zaboravlja. Na ovom slajdu vidite da se čak i Sadam Hussein izabrao sagraditi ljetnikovac sa pogledom na drevni Babilon. Znači, ljudi percipiraju arhitekturu i urbanizam i žele biti blizu lijepih stvari. Urbanizam se ba bavi proučavanjem, uređivanjem gradova i planiranjem njihova razvoja, poštivajući neke estetske, higijenske i praktične potrebe stanovnika. mnoge srodnih djelatnosti koje gradove promatraju u krupnim mjerilima i bave se detaljima, a postoji i širi pojmovi koji kao regionalno planiranje koje je daleko šire od samog urbanizma. Iako se hipodamu smatra začetnikom antičkog mileta, znamo da gradske tvorevine, urbane tvorevine sežu i dalje i nije popularno vrijeme govoriti, ali evo možda su muslimani zapravo tu sa svojim podjelom na upraviteljstvo i kalife zapravo prednačili. Prva knjiga o teoriji urbanizacije izdana je 1867. godine. U tom razdoblju Osman provodi velike reforme u Parizu, a početkom 20. stoljeća jedan bitan koncept vrtnog rada u Engleskoj uzima zamak. Ono što je možda najviše obilježilo urbanizam Karlovca, to je uticaj Cijama, odnosno Međunarodnog kongresa moderna arhitektura osnovano u 1928. godine, koji zapravo mijenja sliku prostornog planiranja i e, onog što danas poznajemo kao zoniranje i planovi naših gradova, konkretizirani u generalnim urbanističkim planovima, prostornim planovima uređenja i tako dalje. Ono što je Cijam učinio već 60-ih godina naišlo je na brojne kritike u čemu je pridnačila Jane Jacobs i sve te kritike su zapravo pomogle proširiti području urbanističkog planiranja i uključila sva druga planiranja koje urbanizam mora nositi, a to su ekonomsko planiranje, socijalno planiranje zajednice i planiranje okoline. Ovi pojmovi su mi poslije bitni kad ćemo govoriti o Karlocu zapisanih izmjela. Svi znamo neke tri uh, fazu o razvoju Karlovca, ja ih neću detaljno ovaj, obrazlagati. E, Zamolit ću vas da gledate u slajdove, jer zbog ograničenog vremena moramo, moramo biti brzi. Znači, nastavnak Karlovca kao vojne utvrde 1579. godine i niz planova i tada i inženjera koji rade, revidiraju, Planove, bore se sa poplavama, ratovima, utvrdama, prikazuju izgrađene dijelove naselja i tako dalje. Brojni su ti planovi na svakom od njih, oni koji su prisustovali radionicama za upu zvijezda, mogli su vidjeti znači, da suvremeni urbanizam radi rektifikacije tih planova, svodi ih na istom jer lok reće ih Ovi su, na primjer, okrenuti Jugovama gora, ali prepoznajete Kupu. Znači, iz svih njih nalazimo tragove e, kako, kako se naš grad zapravo razvijao. U svojoj drugoj fazi Karlovac se širi na području uz rijeku Kupu. To je prostor ovdje, sad je Kupa istočno, ali to je znači dio taj uz Kupu. I obilježenje njegov razvoj kao trgovačkog grada. Ponovo iz tog perioda imamo niz prekresnih planova, bakre za slika i tako dalje koji prate razvoj grada i vidimo to širenje i planiranje uz rijeku. Treća faza grada u kojoj dolazimo da grada, od kakav je i danas, to je njegovo širenje zapravo u svim smjerovima. Jedan relativno rasipani grad, rastegnut i u smjeru sjever-jug i u smjeru istog zapad. Katastarski plan iz 862. reambuliran 902. gdje vidimo već podjelu izvan gradskih zidina, formiranje Dubovca, kupe, parcele. Znači, opet i ljepi stari planovi. Regulatorni nacrk grada iz 1905. zapravo je pretečan nekog suvremenog planiranja. On je jednostavno išpartao prostor oko zvijezde sa mrežom ulica, poštivajući znači, tu neku funkciju, funkciju grada kao mjesta na prometnom čvorištu sa izraženom trgovinom i potrebom brzog brzog protoka ono što Karlovac baštini to je čak natječaj urbanizma iz 1922. godine koji je završio regulatornom osnovom 1925. E, ono što je bitno reći je da je recimo na regulatornoj osnovi Iš 1948. godinu plan radio arhitekt Vlado Antolić. On je u to vrijeme bio zapravo savjetnik za urbanizam pri ujedinjenim narodima, vrlo ugledan hrvatski arhitekt, otac plana na primjer cvjetnog naselja u Zagrebu i mnogih drugih planova. Znači Karlovac je već tada znao i prepoznavao kvalitetu struke i u svoje prostorno planiranje. Znači, njegova skica predviđa taj razvoj industrijske zone na sjeveru, stanovanja prema jugo i zvijezdu kao neki centar grada. Uslijedili su planovi iz 64. pa 76. godine, znači svaki sa nekim svojim zakonitostima, ali ono što je bitno to je taj kontinuitet prostornog planiranja jedan, znači, urbanističko rješenje stambenog naselja kojeg svi dobro poznimo, znači domobranska Miloš, Radićeva, Nazorova. E, znači, urbanizam koji danas mnogi doživljavamo kao dobar urbanizam i ugodan, i ugodan prostor za boravak u gradu. Detaljni plan novog centra iz je 66. Jedan korektan Plan koji rješava mrežu ulica postavlja izgradnju na način da se ostavlja prilično zelenjila. Nažalost, ovaj dio u Senjsku nije izveden po planu jer spog neuklanjanja onog niza obiteljskih kuća u samu ulicu zagrađen je prvo jedan, ispa drugi i recimo u tom dijelu sada imamo možda nešto što je lošije od ovog plana iz 66. godine. Karlovac je 2007. godine dobio novi gub, izradio od Arhitektonski fakultet i taj gub donio je neke e, novosti u Urban Karlovca, a to je da je pokušao formiti tu jednu oz od zapada prema istoku gdje je prepoznao zvijezdu zelenilo oko nje kao centar i neku potrebu da se taj centar poveže i ljevo i desno s time da je na ovom dijelu znači predvidio izgradnju jednog nebodera kao Vidikovce i kao neku točku e, na i u vizuri Karlovca. E, to je na neki način bilo osporavano, predmet mnogih e, kritika. Gup 2011. izmjene tog Gupa Rade se prvenstveno zbog neka rješavanja prometne infrastrukture, ali vidimo da se upravo u njima ukida taj pozicija tog nebodera Vidikovca. Ono što je važno reći za prostorno planiranje grada to je da je gupom propisana obiveza izrade velikog broja urbanističkih planova uređenja, odnosno detaljnih planova neki su važeći, ali ovo što sada doživljavate kao žute fleke, znači sve su to područje označeno u gup kao neizgrađena građevinska područja za koje da bi se na njima gradilo potrebno donijeti krizičke planove nižeg reda. Znači, ovo je nešto što je u funkciji, prugasto je nešto što, za što treba donijeti upu. Po ovim prikazima vidite kolika je to količina planova koja se treba izraditi. Znači, trenutno je u izradnji upu zvijezda. Znači, upuj koje treba izraditi značeni su plavom bojom, a oni koji su važeći zelenom. Možemo reći da je zelene puno manje nego plave. Prošle godine rađene su jedne izmjene gupa koje nisu unjele neke velike... Ponovo se tu radi o pomicanju čvora selce, autoceste i pomirenje sa industrijskom zonom i zapravo možemo reći da ne donosi neke drastične promjene. E, u Karlucu imamo 13 važećih prostornih planova, a ako maknemo ove krupnijih mjerila generalni prostorni, i ako na primjer maknemo detaljne planove urođenja groblja, i one industrijskih zona, ostanu nam samo zapravo važeća četiri urbanistička plana stambenih naselja. A ono što nam je Gup propisao, to je znači izrada njih 40 upova i još četiri e, detaljna plana uređenja. Znači, imamo silno puno posla u Karlovcu da bismo ga prema mišljenju prostornih planera organizirali. Ono što mene nekako e, oduvijek oblikovalo u smislu urbanizma, to je jedna teza da je grad onoliko lijep koliko ga lijepim doživite od ozbilj iz aviona. I tu kad pogledamo karlovac, doista je lijep to je grad koji pruža bezbi mogućnosti. Jako smo u raspravama o zvijezdi, a zapravo kad ga pogledamo iz zraka ono što je najupečotljivije i po meni najfascinantnije, to je taj meandar njegovih rijeka koji ga definitivno izdvaja od svih ostalih gradova koje znamo. Ako se približimo bliže, ponovo vidimo koliko su te reke dominantan faktor u gradu. I odmah možemo povući paralelu sa time koliko grad Karlovac sada zapravo živi sa svojim rijekama. Osim začetka rekreacije u skoranu sada hotela, ali možemo reći zapravo da na kupi živimo vrlo malo i nimalo, a na korani zapravo samo povremeno. Sve su ovo neki prikazi koji zapravo pokazuju gdje smo i pokazuju ono što su prostorne mogućnosti za razvoj našeg grada. Ako pokušamo urbanistički sagledati grad onda se moramo podsjetiti da su nas nekad učili da stanovanje u njemu treba zauzimati ne znam 40 do 50%, industrija 15 do 30%, ali smo isto tako puno učili o nekim društvenim sadržajima, javnim i tako dalje. Pa ajmo vidjeti ovako u, u par crtica gdje smo sa tim u gradu. Znači ako uzmemo radius nekog dosega dječjih vrtića, Vidimo da je centralni dio grada prilično pokriven, vidimo da Luščić zapravo je nepokriven, Švarčan nam je ovdje, Drežnik, Banija i sve drugo sjeverno zapravo su ostali jedno slijepo crjevo što se tiče infrastrukture dječjih vrtića. Sa školama je zapravo vrlo slično, ovdje je označena i stara škola Dubovac ograničenog dosega, ali opet vidimo jedan, prostor jedno značajno područje grada u ko koje, koje nije pokriveno potrebnom infrastrukturom. Još je gora situacija ako pogledamo kulturu i sport. E, ne znam koliko vam je vidjivo. Najavršće kružići su neke kulturni sadržaj kojih nažalost evo, po mom mišljenju u ovom gradu nema dovoljno. Znači Zorindom, glazbena škola, muzej, galerija, knjižnica i sve to zapravo posloženo na ovoj osi ulice Kralja Tomislava i ne pokriva vjerojatno potrebnje cijelog stanovništva. Isto tako što se tiče sporta, znači bilježimo ljubičaste krugove na sportskim dvoranama osnovnih škola, jednu sportsku dvoranu, mnogometne igrališke teniske terene i to je to. No Ono čime smo se mi posebno uvijek brzi hvaliti to je grad Karlovac kao grad zelenila i onda kad pogledamo taj naš grad sa bilo koje vizure zapravo vidimo da neko artikulirano zelenilo imamo zapravo samo u ovom pojasu oko zvijezde da su sve drugo zaštitne zelenila uz prometnice koja mogu biti ugodna i predstavljaju lijepu Cenu za naše kretanje bilo kao pješaka ili biciklista, ali zapravo neku drugu javnu, zelenu, gradsku, artikuliranu površinu nemamo. Još i gora situacija po meni ako gledamo naše trgove. Znači, tri trga u zvijezdi, drveni plac potpuno zapušten, centralni gradski trg koji živi tri dana u godini, Štrosmerov trg koji je parkiralište lište limenih ljubimaca, trg Matije Gupca i ulica, znači trg Zrinskog koji je ulica Korzo, a nije niti Korzo, niti je trg. Trg u Mačakovoj koji iza sunca živi zahvaljujući kafiću, prostor ispred Kauflanda koji je možda najživji trg u gradu, Uređeni natječajnim radom, uspjelo uređeni prostor ispred suda, koji definitivno funkcionira kao trg za mlade nare, je, koji se tu skejtaju, sjede na klupicama i to je primjer jednog dobro provedenog natječaja za spomen obilježje, koje je rezultiralo jednim urbanim sadržajem, po meni, koji je dosegao svoj smisao i razvio neku novu priču u novom dijelu grada. Evo ono o čemu smo pričali, znači Drveni plac, Štrosmerov, Trhbana Jelačića, kojeg znači većina od nas posjećuje za rođen bala, novogodišnjeg dočeka i eventualnog gimnazijskog kola. E sad stanje i pitanje uređenosti našega grada. Znači ovo nije ulica u kineskoj četvrti, ovo je prostor uz gradski muzej. Znači, uz najvrijedniji, recimo, sadršaj, uz najstariju kuću, ovako izgleda naša ulica, ovako izgleda susjedna pročelja. Ono što je ostalo neko kamenog oplučenja u, što, što je rijetko u zvijezdi, ponovo devastirano krpanjima i starošću. Znači, to je neka naša stvarnost. Ulice sa krpama, zakrpama i ruka, rupama, Napoštene zgrade i pregršt napoštenih prostora i objekata. Devastacija, ne, nevjerojatna prostora. A ako malo bolje pogledamo, zamislite da je to uređeno, koliko bi tu interesantnih vizura, nekih prostornih odnosa mogli vidjeti. Znači ovo su ti naši... Trg Milana Šuflaja koji je opet parkirališta zapravo bi mogao biti vrlo dobar i kvalitetan trg. Prostor ispred Kauflanda koji je, eto, zahvaljujući tržnici i okolnim objektima živi. I Mačekova. Uh, ono što je u Evropi neki trend to je zapravo humanizacija gradova. Jedan od... Uh, Istaknutih na tom području je i danski arhitekt i urbanist Jangel, koji zapravo u danskoj provodi u samom Kopenhagenu već niz godina jednu reformu sustava, prometa i tako dalje, gdje se zapravo sve podređuje pješaku i biciklistu. Znači, eh, gradovi budućnosti su gradovi koji su prijateljski ljudima. To je eh, njegova teza s kojom se trebamo složiti. A ovo je ponovo segment Karlovačke stvarnosti, znači neki spojevi uvijek nekih derotnih građevina i novih zgrada i tako jedan nesklad. I zapravo gdje god bi u gradu taknuli možemo neći na ovakve primjere, znači Banja je primjer gdje je grad uložio neki trudi napor i popločio nogostupe prometnice dalje, ali to nije čemu smo se nadali možda povuklo dalje i obnovu pročelja, ali još više od toga obnovu sadržaja u tim kućama koje nevjerojatno dalje propadaju. Ovakvih primjera kao prostor ispred ambulante, neposrednoj blizini škole i vrtića banje zapravo nam pokazuju koliko imamo ovakvih neuralgičnih točaka gdje nam se desi parkiranje, a zapravo dostaju različiti drugi sadržaj, a ono osnovno nekako funkcioniranje prometa pješaka koji prelazi preko tih prometnih površina. Ono što me znači uvijek zaokuplja, to je taj odnos prema rijeci. Znači ta kupa s kojom ne živimo, pre koje možda prođemo, ali definitivno nam se sadržaja i to ne javljaju. Znači, kad je krenula pivnica Crni mačak i neki drugi sadržaj, nekako je e, javila se u meni, možda nada da će se to, korištenje tog prostora nastaviti dalje i u nekom kvalitetnijem smislu, ali to nam se nije dogodilo. U, uređenjem granicanijeve koje u tijeku i projektima ulice Pavla Vitezovića i Šerbetićeve sa drugih strana, nadam se da će se ponovo nešto potaknuti. Ono što u urbanizmu uvijek treba, evo ovaj neki plan samo kao primjer pivovare, ali ono čemu urbanizam uvijek treba težiti to je stvaranje javnih prostora. Ja sam konkretno u ovom planu znači željela i inzistirala da se ispred prostora magazina formira neki pješački trg da se stvori mogućnost za stvaranje nekih popratnih poslovnih sadržaja uz prometnicu da se na toj zoni Dubovca, znači od mosta Željezničkog do Kvake i dalje do Pivovare stvori jedna šetnica koja bi imala onda to odmorište ispred magazina i dalje znači, neku turističku trasu i šetnicu prema Gospi Snježnoj i stanom Tadu Dubovcu kao takvom. Ono što nam se događa, znači događa nam se da moramo projektirati i raditi planove u fazama, jer nedostaje sredstava i da zapravo nešto što smo zamislili nikada ne doživi svoju punu namjenu. Znači, ovo je prostor ispred konzuma, koji je u, neko, u nekoj mojoj viziji trebao postati jedan kvalitetan pješečki prostor sa nizom nekih mahatrakcija, nalazimo se u novom tijelu grada, možemo ponuditi nešto novo, to je dio grada koji nema tako mjesto za okupljanje, ali onda naravno u nekom pojeftinjenju izvedbe zaustavilo se na prvoj fazi i zapravo ono čemu se živimo u drugim gradovima nije zaživjelo. Još jedan primjer osobni, znači stepenice Grabrik-Švarča gdje pokušate posjeći neki minimum da, da one dobe neko odmorišta i da tu se, ne znam, djeca mogu ljubiti posle škole i ljudi mogu odmoriti, zastati i tako dalje. Ponovo nekom racionalizacijom odmorišta odpadaju. Primjer, znači nešto što smo uredu pokušali napraviti kao program eventualno koji će se ponuditi nekom budućem vlasniku, jer tad još nije bilo vlasnika, znači za realizaciju hotela, koji je po nama trebao imati kongresni centar, kinodvoranu, naravno bazene i biti neki primjer zelene gradnje ili neki prijedlozi koji smo davali za prostor rekreacijske zone s druge strane korane. Znači ono što ne mogu prihvatiti to je da nema ambicija, da se ništa ne događa, i da jednostavno nekako ne oplemenjujemo te prostore. Znači, rat je završio 95. od tada je prošlo 20 godina, a u našem gradu se pomaklo malo toga ili gotovo ništa. Niz primjera koje bi mogli navoditi sa svih naših putovanja, ali da ne idem daleko u svijet, evo, ajmo ostati u Hrvatskoj, jedan čakovec koji ima samo 28 stanovnika i čija pješička zona izgleda impozantno od uređenja ulica, trgova dalje Znači kod nas razbijeni asfalt, ovdje uređenje ulica, ne samo ulica, to je prostor za prostorom gdje nailazite na neke ambijente koji su čovjeku doista, doista ugodni, bliski i nude različite sadržaje uprava za pješenje. Znači, to je nešto što mi na svojim trgovima nemamo. Da ne kažemo Osijek koji pak sa svojom tradicijom arhitektonskih natječaja je dobio nove suvremene prostore koji su vrlo atraktivni od spomen obilježja parkova dalje. Znači, vrlo smijelih urbanistički, razigranih, jednostavnih, ali u svakom slučaju raznorodnih koji nude različite događaje. Znači, to je nešto što bi grad svojim stanovnicima trebao ponuditi. Znači, da možeš poživjeti različita iskustva prolazeći kroz svoj grad. Da on bude interesantan tebi, kao studentu, kao roditelju, tvom djetetu i tvojim roditeljima. Znači, da ima nešto što nudi sadržaje svim generacijama. Znači osječka tvrđa ponovo fenomenalne pješjačke površine, dimenzije, nama ovaj, nezamislivi, ali je vrlo dobro srećan taj dio, znači komunalne infrastrukture, rekli bismo. O Varaždinu također ne treba puno govoriti. Također grad manje od Karlovca, 39.0 stanovnika ima Varaždin danas u kojem se možemo samo isto diviti tim pješačkim trgovima, ambijentima i zapravo načinu života grada, čuvanjem nečeg tradicionalno i odmah pored njega dozvoljavanjem da se desi nešto potpuno novo, suvremeno koje prima neke nove sadržaje. O Zadru naravno s njime se više ne možemo ni iz mjeriti, ali samo sa nekim potpuno najjednostavniji trg tamo pruža ono što trg treba imati, a što mi nažalost nemamo. Jedna slika koju snimam gdje god po Hrvatskoj počem a to je znači što sve gradovi izvlače od Europskih fondova. Evo o je primjer u Zadu rekonstrukcije Knežave Palače, gdje znači devedeset činet investicije odnosno skoro trideset šest milijuna kuna su povukli iz fondova za uređenje dviju građevina Kolege Pedešić i Letilović rade taj projekt, vrlo je ambiciozan i vrlo suvremen. Da ne kažemo urbanistički detalji profesora Fabijanića u Pagu, Ljubljana, evo, ovo je Dagovog izleta u Ljubljanu, gdje je jedan sjajan spoj suvremenog i starog. europski gradovi... Znači, ne treba trošiti lijeći, evo, ovo je moja fascinacija nekim prolazima, haustorima, vežama koje mogu postati dio grada. Znači, Karlovac ne može popločiti ne svoje ulica, kamoli da bi ušao unutrašnje s nekih blokova i razvio neke dodatne intimne kvalitetne prostore koje bi kao grad trebao imati. Evo, da se zbazi na teoriju, ono prvo kod novi sve. Ne, ne, prema teorija, hvala vam na... Bile najkraće prodavlje. moguće, nisam sve. E, vidimo ovaj, koliko smo ispred ovih evropskih zabiti. E, mene zanima e, da nam promo, prokomentirate e, nešto što e, nešto što mene ovaj, zanima. Konkretno kad razmišljamo o urbanizmu u Karlicu, o tom razmišljam. Znači, da li, e, ako se ne varam u je grad Karlovac bio projektiran kao grad za 120 tisuća stanovnika ili tako ne i danas se o tome govori kao o e, socijalističkoj malumaniji jel tako ne? danas imamo 47.000 tisuća užin dijelu i 59 u nekom širem području e, grada. je li karlovac e, Pre, prostorno prevedli grad za ovoliku broj stavunika. Pa onda oni ne mogu e, držati u funkciji e, sva, sve te prostore i, ili ćeš imati ili ćeš držati u funkciji zvijezdu pa onda nećeš u Lušić, Luščić ili ćeš u Lušić, pa nećeš zvijezdu. Znamo da je ono e, često se kaže da je izgradnjom novog centra zvijezda počela Značim propadati i zato što Uh, je so, premalo, kvalitetne i su novi predstavni modeli kvalitetnije stanovanja i grad je bio premalo za dva centra. ne? Pa, gleda, uh, grad kao Karlovac sa svojim sadrškim predstavom nikad ne može imati samo zvijezdu kao centar, to je sigurno. Znači, moderni gradovi zapravo uvijek rastežu, nekako pokušavaju te sve sadržaje provući kroz tu potku. Znači, to je ono što nama fali, ne? Pa malo vlastni. Mogu, mogu. Znači, nama zapravo fali to artikuliranje i preostalih dijelova grada uz, naravno, ponovno artikuliranje zvijezde kao takve koja je izgubila svoju zapravo ulogu centra. Da li nam fali ništa? <laughs> naravno da fali, ali to je ono upravo što, što smo rekli. Znači, urbanizam sam za sebe nije dovoljan. Znači, on uvijek mora uključiti neke demografske, ekonomske, socijalne i druge kriterije. Znači, ono, kad na studiju učite urbanizam, onda krenete sa tim urbanim programiranjem gdje zapravo vas uče koliko po stanovniku treba biti kvadrata kojih sadržaja, kako ih oblikovati i formulirati. Naš urbanizam već dugo se zapravo ne radi na taj način, znači samim programiranjem, nego jednostavno Uh, najčešće se zone u temeljem nekih manje više pojedinačnih, a ne interesa, što je zapravo možda dovelo do te neke dispersije grada. E, pozivam na polemiku e, i evo, prvo se javio gospodin Dražić da doprojete Dobro Dobar večer, ja bih se htio vratiti na ovaj dio vašeg izlaganja ako govorite o neuređenim djelovima našeg grada. Ja bih htio odskrenuti pažnju na tri lokacije gdje se u najvećoj mjeri radi o devastaciji prostora zbog lokacije Kioska. Prvi i po meni najteži prostor je prostor kod Milokaza, one Kiosk, on totalno zakriva Milokaz kao največniji kalovačko spomenik iz povijesne vrijednosti i u današnjem smislu turističe. Inače, smatram da je taj prostor širi, e, sa Zorim domom, sa zgradom poslovne škole, sa ovim još nekim objektima, koji je zgrada prvog karsovačkog hotela, da je to drugi naj, e, e, najvažniji prostor opet u ovom povijesnom urbanističkom smislu pa mislim da bi to trebalo na neki način liješiti. Drugi primjer je kiosk kod Sokolskog doma, zajedno sa onom polu razrušenom gradicom od Košarkoškog Ono je totalno isto ovaj prostor koji najljepšu vizuru zapravo sa obave strane, totalno hvala. I treći primjer ovdje kod gradske kavane, tu je ovaj veliki kiosk, iza njega na 15 metara je drugi kiosk. Isto, potpuno, neprimereno, ovaj, postavljeni su tu eh, i otvare celi taj prostor koji je opet za puno kriterija ima ovaj, nego tvoju vrijednost i koje bi se mojela po primjeru ovaj drugi koji se nadali urediti u sasvim drugčem. Pa evo, kiosci koje se postavljaju, znači bez nekakvih lokacijskih građavinskih dozvola temeljem odluke grada. Oni imaju neke sadržaje koje ljudima trebaju. Naravno, da bi bilo pametnije i uspjelije ukoliko bi se oni smjestili eventualno neke prazne prostore koje u veću izgrađenoj infrastrukturi imamo ili barem kad bi se njihov okoliš održavao i uredio na način da vam ne bodu oko. Ali ja mislim da su nam najmanji problemi u, u gradu zapravo ti kiosi i te stvari malog formata. Nama je nekako cijeli stupanj uređenosti vrlo nizak i onda uh, ukidanje takvih nekih manjih sadržaja koji opet osiguravaju neku propulzivnost ljudi i za, možete na njima ipak zadovoljiti neke potrebe ne znam, ja, ja čitam novine i, i, i volim kupiti novine na kiosku više nego u nekom trgovačkom centru, tako da da te ne mogu zamisliti, ali svakako razmisliti o nekim mjestima njihovog postavljanja i o tome koju vizuru zapravo možda zaklanjuju na nekom posebno vrijednom mjestu, to da pačuje. Znam da su to ti kiosi postavljeni po nekakvim natječajima prije vremena i da postoji neki rok nakon sveće ti natječaje. To je nekako ističenje. se možda u nekom budućem vremenu trebalo voditi računa od raspisivanja novih natječaja da se vrednuje i ta uloga, jer evo vidili ste u ovim primjerima gradova ljepše uređeni od Kalovca, e, možda slučajno, možda ne, nema nijednog tijosa, jer on posebno opet u Kalovcu ni po materijalu, ni po obliku, ni po čemu ne spada u najjužijski centar grada, a posebno ne spada u ove povjet, povijesno vredne troše. Danas su svima popularni Svudi u svijetu populani zapravo mali dučančići u nekim povijesnim zgradama koji onda Nicmeres. imaju i suvenire i novine i tako dalje i zapravo unose život u te kuće koje bi inače bile prazne, jel' to se slažem s vama. Vladao, mi smo novi, pa ne možemo toliko protivitivati. To nam je listo i vucu. Ko će novine, tad i hraći da treba. Doktor, da Evo, je zlaganje, ja vaše izlaganje bilo dobro razumijete. Ja bih samo mogu eksaliti dva deset, ali nisam jako jedni. E kad ću ovako. Do sad je bilo nekoliko tih lijesečnih kola građenja zvijezde, dakle ja ću se ograničiti na zvijezdu. Dakle niti u jednom nije bilo nikako tojest. Svi ne sad dalje znači to nije bilo korist, samo prošli. I sad se radi ovaj koji se radi, što svi potrave. Ja sam to pitanje postavio. Na čemu se temelji izvođačima i ljudima iz razloga naravstva, na čemu se temelji vaše vjerovanje da će ovaj organizaciju, za razliku dosadašnje dviti uspješni. Je li se neka metodologija promijenila ili nije? Ko je klin na kraju krajeva <tosnitskana> Ema <tosnitskana> se ove dosadašnje koji su... Ja <tosnitskana> osobno mislim da je klinopolitika, politika, oni odlučili človek. A je li tu znak o vašem mišljenju? Je li mogao? Trebalo biti kupak? Vini? To sve toj Da urbanih ima. je ipak je jedna, mislim da to ne se smjerao i da uvijek je tako rekao. Pa evo, ko, ko, koliko ja znam, ja sam u dagu od 1996. I od uvijek se mi bavimo pitanjima krostornog planiranja razvoja grada. U različitim periodima različito nas je čulo, ali zapravo od tog doba i nije bilo pokušaj nekog donošenja pupa zvijesta. Znači zadnji imamo 88, tako godine, što je evo, doista ne znam kakva je bila konstelacija unutar daga, ali sigurno su kolege koji su uvijek bili stručni, pokušavali utjecati na neke stvari što se tiče da možešanje upova zvijezda. Ovaj. Ono što ove čini možda drugačijim, znači ja nisam niti izrađivač upova, niti sam predstavnik rada, nego sam znači arhitekt, privatnik, ali pozdravljam napore ovog sadašnjeg upova iz jedne želje da se doista nešto promijeni, da se konačno donese dokument koji možda neće biti savršen. Nijedan plan to nije, i ne vidim da će i ove to biti. Ali nekako sa ovim nizom radionica, drugčijim pristupom, uključivanjem sociologa, laja, uključivanjem ekonomista, uključivanjem raznih udruga koje imaju neke ambicije u gradu, nas kao neke strukovne udruge, znači pristup tom planu se promijenio i mislim da taj plan ima šanse da uspije. Doista je pasivnost u gradu Karlovcu trajala predugo, i mislim da ima dovoljno arhitekata neke srednje, zrele ili mlade generacije koji imaju ideje i koji će pokušati promijeniti stvari. Znači, to što Karlovac do sada nije povukao neka sredstva svih fondova za koje smo se nadali da ćemo ranije osmisliti i povući programe, ne smije nas obezhrabriti nego da pače reći pa vragu ljudi nećemo propustiti tu priliku. Znači, e, mi ćemo kao dag i kao arhitekti i kao urbanisti pokušati u ovom gradu djelovati i nadamo se da će nas netko čuti, jer doista e, ima sigurno grad zvijezda kao takva neizmjeran potencijal. Znači, vidjeli smo u prezentacijama UPO-a koliki su prostori u vlasništvu grada, koliki u vlasništvu države, manji dio Županije i tako dalje, ali znači niz ovih praznih prostora zapravo je dostupan. I osmišljavanjem pravog programa, pravog sadržaja i nekakvim aktiviranjem zapravo potencijalnih korisnika, ti bi prostori mogli zaživjeti. Znači, evo, to je nešto što ja doista vjerujem da će se dogoditi. Znači, nije nemoguće da za e, sadržaje koji su javni, koji su društveno korisni i tako dalje, dudi, odnosno država, prenese vlasništvo pojedinih prostora gradu. Na nama je osmisliti te sadržaje. Znači, način na koji je ovaj upup postavljen, da za zgrade kojima se ne zna namjena, predvidi mješovite namjene i tako dalje, čini mi se ispravnim jer ostavlja mogućnosti da se u tim zgradama dogodi nešto za što će se pojaviti interes. Ali definitivno treba osmisliti programe, e, vidimo da sami financijski nismo moćni i da grad to ne može, ali zašto ne pokušati? Ne Ajmo probati pripremiti deset projekata pa neka jedan uspije, svaki taj jedan bit će neki kotačić da nešto krene dalje. Ne? Znači ja sam e, svjesna kao i većina drugih da od nekih mega planova e, najčešće ne bude ništa. Zato ono, Ajmo dio po dio, ne? Mi e, ste što se toga tiče daleko kompetentni nije od mene. Ja osobno ne vjerujem. Mislim jedno imenje s tim gorezi. Ja sam I uvijek to, optimist, to mi je jes, možda najveće. Ja sam nekako nije provjenjeno. Jedno pitanje vam. Mi ste vi recimo poduzetnik koji je dobijel zvijezdu Dobro. u koncesiju, u zaklju stotinu godinu. I da se vama kaže možete raditi sve što želite, ali naravno da svaki detalj mora se sugovastiti s konzervatorima. Ili vi jednu anketu organizirali, kako je organizirao raj, ne znam koje je, koja po zvijezdi odaju ljudi, pitanja, što bi vi želeli, što ne bi želeli, toga vaša vaše prijmanja, da se ne zna što uzglediti treba, sad treba svaku babu pitati šta bi vi želeli. Zna se, bili vi bi kao poduzetnik tako radili kao što se radi? Ili bi, ili bi malo drugi še pristupili k Pa vjerojatno ne bi, ali mislim, uh, 79. kad je rađena studija Zvijezde, znači za tu oblitnicu grada Karlovca, rađene su jednako ovako opsežne, jednako tako sve studije. Nažalost nije bilo neko konsenzusa da se taj uput tada i donese. Znači, meni je iskreno, evo, te priča o Zvijezdi, ako sada ova priča ne uspije, zapravo dosta, jer neka jalovost, nešto, pa nećemo ovako, pa... Uvijek svatko, znači svatko od nas može imati drugačije stajalište, o svakoj pojedinoj kući, o svakoj ulici dalje. Ali neki konsenzus, mislim da sada konačno postoji, da dalje ovako ne ide i da ne možemo to više gledati. Znači, doživljavate doista neogedne situacije. Neki dan dolazimo ovdje u dag, turisti, kinezi, ne znam... Koranci, znači slikaju ovdje, ja onako sva sretna je kako je naša ta zgradica lijepa, pa to, pa to smo mi i tako. I onda shvatim da se oni zapravo zgražaju na stanjem ulice, da gledaju ove rupe, da gledaju ove pragove i da se, da se čude i da se zapravo pitaju ona, pa kad je tu završio rat. Znači mislim da nam je svima dosta da smo neka ono, scenska kulisa za ratne filmove, da bi to vrijeme trebalo konačno okončiti, da treba početi oknadrati svijest. Uvijek govorimo o toj nekoj koncentraciji aktivnosti, znači ne raspršivati sredstva na sve strane, u lošem je stanju Banija, u lošem je stanju Starčevićeva, u lošem su stanju Dubovac i tako dalje, ali grad ono malo sredstava koje ima, znači mora osmisliti programa i ta sredstva mora koncentrirati. Znači kad napravite jednu fasadu ne vidi se puno, ali kad napravite jedan ulični niz od četiri fasade, onda ste već dobili jednu kvalitetnu gradsku ulicu koja će primiti neki sadržaj i generirati možda neke dalje pomake i privatnih investitora. Znači, to je nekako moja vječita želja da grad usmjeri svoje djelovanje i da radi cijelinu po cijelinu, da se ono što vidimo, što radimo da se vidi, a ne da se rasprši. E? Ja ću samo reći, sam Sada uh, mm -hmm. si na klasi nalazio o tog ste sad rali, taj ubrnestruči parametrički. A taj rečenic zaglasi. Human est, to svi znaju, to su gdje griješiti. Ono Ali onaj dio rečenice se rijetko kad A taj glasi, nullins misi in errore perseverare. Što će reći, samo luđa ustraju griješenju ponijeva vas to ne vas da se budete ponijeva pa znate šta evo od neke potpune pasive i nečinjenja ničeg radije bih izabrala grešku grešku možemo ispraviti ali sa greškom učimo o tome što smo napravili drugi put ćemo napraviti pametnije i nešto radimo znači ako ne radimo ništa ako samo jarmljamo i ako sve stoji onda smo nigdje Znači, ajmo jednom i pogriješiti. Ajmo i drugi put pogriješiti, ali ono treće će biti puni pogodak, a prvo i drugo ćemo sanirati. Znači... E, je vrijeme je da nešto naučimo. Ok, hvala. Okay. <tip> e, ovako je reda sjeti. Denis Mančišković, Davo Petričić, Zvonko Gerber, Mihovo Stanišić. I ja sam Aha, ja sam mislijem da vi, ok, onda je ispječanac, onda ovako reda sjeti. Denis Mančišković, Zavar Petrčić, Zomisov Kukvar, Zomko Gerber i Nikol Stavrčić. Dobro veće, pa mojete no, pitani bilo e, a možete prokomentirati iz vaše struke, iz vaših iskustva, predpostavljanje od vaših kolega u planinu. E, zašto se kod nas, barem, koliko nemo poznato još uvijek, koliko to zapravo u prostornom planiranju, iz tehnologija i, mislim, obzirom na i planiranje prostora ušire i na, znači, funkcionalnost prostora, smanjenja troškova, nekih viđanja i kako je situacija možda komparacija kod nas u kod toga sa ovdje su nekih Pa evo, mogu reći da je stanje sa informatizacijom zapravo cijele države zapravo zadnjih godina stvarno iznima napredak, ne? Znači na stranicama ministarstva, na stranicama e, centralnog sustava e, za informacije za prostorno planiranje, dostupne su vam praktično karte cijele države sa podacima trenutno važećih planova, njihovim preklapanjem i tako dalje. I sustav u Karlucu također je za počet, znači ta neka mreža postojeće infrastrukture, ja evo... E, to je sada puno jednostavnije doći do svih podataka, do digitalnih podloga, preciznije projektirati, raditi i svakako raditi i urbanizam, jel? Znači, to je, to je nešto što definitivno olakšava, olakšava život, jel? Urbanistima, projektantima, tvrtkama koje se bave komunalnim djelatnostima, znači, tu nema više povratka natrag, jel? Samo unapređivanje. napriječivanje. Znači prije za neke informacije za koje smo morali obiti ne znam koliko vrata, to je puno toga sada nam dobitno na internetu. Tanja, rekla si da, da stvarimo naprduju iz razloga što grad Karlos nema novaca. To jednostavno nije istina. Glavni krivac što u gradu Karloci stvari ne ide to je gradonačelnik grada Karloca. Sama znaš da o tom čovjeku si puno toga. On što ne podrži, to ne ide napred i on jednostavno ne podržava rast ovog grada. On i sam nije Karloćan, nikad se nije izjasnjen da se smatra Karloćanom koji vole ovaj grad, on je gradonačelnik ali u sebi nema tu crtu e, želje da ovaj grad ne čini bolje milječnim. To što sam ti rekao da nije istina da grad Hralda sema novaca, mogu pokretiti samo jednom činjenicom, a to je sad je u tijeku proračuna, ili na proračno ne znam plan za sljedeću godinu. Ja mogu doslovce u pet minuta pronaći milijun eura u tom proračunu koji bače novac reći su dvije-tri stvari. Četiri i pol kuna leži u parkiranju automobila u gradu Kadusu na godišnjoj razini. Četiri pol kuna privatnik uzima novaca, povezno da se taj novac slije u gradsku kasu. Slučaj broj je dva. Milijon i šestad tisuća kuna se plaća, znači vodovodih kanalizacija plaća inkasatoru za fakturiranje njegove usluvjata taj posao vrijedi najviše 400.000 kuna. Znači dodatnih milijun i se baca u uhljevčka znači, radna mjesta u internet. Ne znam točno koliko daje stočar tih novaca, ali ja mislim da je jedno milijun znači a to je ista faktura. I znači i cijeli, cijeli doprinos znači ovaj, spomenička renta koja je isto milijun, ne znam sad na minima, znači možda. Miljon i nešto, znači to sam ti sad nabrajao milijon eura koje sam našao evo, za tri i pol minuta. Znači u gradu Karosu milijon eura, a e, da bi se cijela ploha grada, znači zvijezde, gradske zvijezde, popločila prvo epsizivno, znači granitom i je sve instalacije, ja sam površno izračunao, znači temelje kvadrature nekakve, oko 200 eura po metru kvadratnom, to ti ispada 50 milijuna kuna. 50 milijuna kuna podijeljeno sa 7,5 milijuna kuna je 7 godina. Topo, 7. Godina, 7. topo godina nam treba znači, da ne uzmemo ni kune iz Zjednoske unije i da sa svojim novcima koji ih se ne odzbacuju obzorimo kompletno svijetno. Zvijezda je činjenica da je zvijezda mrtva. Mrtva je zbog toga što je grad Karolovac sam ubio raznim ograničenjima. I na gradu Karolovacu je prvi potez da toj zvijezdi da ometno disanje i da joj oživu. Oživit će ju na način da ju parterno uredi i da smanje doživljanje konzervatora. Da konzervatori poštu izdavati jedna normalna jednostavna rješenje da je svima to isklatilo jasno. Nakon toga, kada uloži tih 50 miliona kuna u infrastrukturu i parterno uređenje i da kad, kad funkcionira promet u cijeloj zvijezdi bez ograničenja i ja tako dalje, ja, ja zastupam prvo nered ja bih volio da je ovoj zvijezdi, da, da grad... Ja kada, to da kada, s Samo sekundu, to je moje razmišljenje. Znači, ja bih volio kad bi grad Karloca znao napraviti nereda ovoj zvijezdi, to znači, kad kažem nered, to znači gužva, da ne znaš gdje ko ide i da je sam gužva, ja bih to volio, jer onda kad napraviš gužvu, onda ti je vrlo lako sa određenim ograničenjima regulirati tu gužvu da ne bude baš tako jako velika gužva, pa je malo manja gužva, pa je malo... Ali ako reguliraš... A ako reguliraš to besonačno i ako zaostaviš promet u zvijezdu onda si ubi. Da, mi u zvijezdi znači imamo problem glavnog trga koji okolo nema nikakvih sadržaja trga koji ima nekakve sadržaje, ali ga po meni ubijaju auti koji na njemu stoje. Znači on je samo odlagalište toga, znači opet nemaš trg. Znači, to je naš problem u zvijezdi. A ja, evo, to ću se cijeli život protiv tebe boriti, znači ja ne smatram da bi to da se možeš parkirati gdje god se sjetiš unijelo život u zvijezdu. Apsolutno, šta ćeš dolaziti tu, parkirat se i vozit se ako nemaš sadržaja. Znači, sadržaj su nešto što je prvo, a ova teza urbanizma i grada za čovjeka, to je nešto drugo. Znači, zvijezda je toliko mala, zapravo je cijeli Karlovac toliko mali, da si je zaista smješta da nemamo jednu poštenu pješičku zonu. Znači ja želim pješičku zonu, ono ne želim vidjeti auto tu, razumij, što je toliko mrvića, što je toliko sitno, želim da klinci tu trče, da se igraju, da starci sjede na klupama i da mi sjedimo u kafićima. Evo to želim. Stvarno da, da imamo Sadržaj. Znači, nama, nama fali sadržaj. Mi trebamo maknuti spominječku rentu za ljude koji se tu žele baviti poslom. Mi trebamo napraviti niz malih obrta i tako dalje ljudi koji tu. Mi moramo razviti svijest građana da ne idu u supernovu kupovati nego da idu u zvijezdu kupovati. Tanja, nećeš ti... Uh, Tanja, ti odeš, ja, ja ti odeš poču, u trgovini. Onda odeš u novo, a tamo te je besplatno parkiranje. Ti no, ne ako odeš u zvijezdu, nevam... ako ideš u zvijezdu u katastar i ostaviš auto ispred katastarku, 100 posto, odnosno 80% u 5 minuta će pao doći i uzet će ti u obodu. A šta imaš do katastroza? Znaš što vi bi došli do katastroza? Znači, obod, okay. ja, se, ja se sjećam... Okay. Znači, ja, Gle, evo, znači, ja stvarno mislim starijem, da, je, okay, da je... Ali ja ti velim da onaj čas kad je promet zbog, ne znam, nagljenja nekog... Ne, to apsolutno obodna, nije istina. Ograničem, samo da završim, znači, kad je ograničen promet drastično u, u Zvijezdi, ja sam kao pojedinac koji je u ovom gradu i koji se je tu po zvijezdi, išao po nekim sadržajima, kao nekad koji su bili u Kineskoj četvrti. Od tada je sve nestalo. Mm. Okay. Ma tada nije ni bilo prometa, bila su tri fičaka i dvije lade u gradu. I zvijezda je živjela. Znači, da, da e, ma mislim, uopće... ono Samo, ne znam, mm. mi ne. ste ustvrdili da gradonačelnik nije Stadovićev. Da. Osjećam obavezu da kao moderator reagiramo na to. Ne možemo ipak tako govoriti. Mislim ništa loše rekao. A Ok, mislim šta je dugoreški agent. Šta... Nije dugoreški ali... <xivno> agent, ali nije posvećan grava. Da, ok. E, Gospodin Kuhar. Ma ako mogu sam... Ok, ti bi uletio temati. Ja, sam, ja sam, sam priori protiv ove gavora, ove teorije, ono da treba prvo umjeti nere. Mislim, ne, ne. tako rješava ti probleme. Stvaj, mislim da uopće nije e, dobro. A, mislim, zvijest, po meni zviješno bi treba biti isključeno zona e, isključena za promet, osim za naravno stanovnike i dostavu e, za određene objekte, a pribjegavaju takvim rješenjima, mislim da je to... Mislim, onda se može da drugačije, možemo reći ako na rubu zvijezde, graći razređenu površinu, da ljudi besplatno parkiraju, a pa neka uđu u zvijezdu uh, pješke. Mislim, treba i da turiste, svoje noge, ili uh, bicikl koji je definitivno grad Karolac je idealan uh, za korištenje bicikla. Ako budemo na ovakav način pokušali dovući, ljudi mislim da je to potpuno pogrešno. pristika. Zatojim kuhar. Ajde. Dakle, ja nisam arhitekta, ali dugo živim u ovom gradu i ja zastupom mislim da čovjek ne mora biti šuse da bi znao reacijete na žuljenju. Grad je puno živio zadnjih godina, dikao je prungu, napravio brzu cestu i ne znam njih <gles> drugih aktivnosti. 2011. je isto bila rasprava o generalnoj ljubicičkom planu, ja sam tada pisanim putem dao jedan prijedlog, i je i u Karlačkom tjedniku. E, dakle, brzom cestom, kada dolazi promet, a Karlač je, i željeznički cestom je veliki prometni centar. Po meni, nikako ne, ne mogu shvatiti da nismo našli rješenje da autobusni promet ne ide ovim putem koji sada ide. Dođe na semafor kod pothodnika, ide lijevo kraja Tomislava, pa domobranskom, Vranskom, pa smiče hlasovano, pa na autobusni kogodvor što je po kilometara puta, taj isti put ponovno prolazi da bi došao na pravac rijeke ili, ili ovaj pritica. U momentu sa desne strane uz žvenzničku stanacu komodno se dade napraviti jedno dugačko za pet autobusa za ustavilište i da autobusi ne opterećuju ovaj promet po gradu, naravno što su kod banke, ovaj, nego da jednostavno tu isto i ostavljaju i, i nastave ili prema prijepisama ravom ili desno na sematonu sviđih kada se ovaj, prema po ja pojedu stanu cešnog. E, meni, tu ima prostor i mjesta i to ne bi bio skup za. Čak u budućem bi mogao se napraviti, a to nije veliki trošak, jedan, kako bih rekao, most koji bi se sa lijeve strane išlo na desnu stranu, možda čak i sa onim pogretnim strenicama, i ti bi rastavljeli grad, prometa koji inače tamo nikako ne paše i pojednostavljeli i pojeftivljeli sve li po poštitu. Po meni, velim, ne mogu se načutiti da to arhitekti ne uzmu kad radete planove tako jednog varjana. Svakdje u svijetu se nastoji da je željeznički autobusni korobor susijedi dovolj. A pod nas ima u slučaju da Slažem se s vama da nam je autobusni promet kritično riješen i da kolodvor više ne zadovoljava potrebe prometa. Znači, važeći gub, predvidio je da se uz ovaj natječaj, znači u nazor o kojem se svako toliko provuče kroz novine, da se uz njega zapravo riješi i pitanje autobusnog prometa, pitanje spoja, znači, tog dijela grada sa tržnicom, podhodnik i tako dalje. Znači, ono što se na nivou urbanizma moglo predvidjeti e, i u gradu, ali i izrađivači, znači, Gupa su predvidjeli. Sad je, znači, pitanje dalje, dalje provedbe. Znači, kao što smo rekli, Gup je predvidio, vidjeli se 44 neka detaljnija plana koja bi zapravo trebalo izraditi, ali imajući neku viziju Imajući posložene prioritete, šta prvo treba formirati. Znači, ja mislim da je stvar e, upravo tog poslagivanja prioriteta možda u gradu najvažnija. Znači, e, Grostanov Nika Karlovca živi u ovom području obuhvata Guka. Znači, svaka čast prostoru Vukmanića, Rečica i tako dalje, mene zanima Karlovac i uži dio grada u kojem živim. I ja želim da se gro sredstava koja su dobivena od oprinose i za koje svi ovdje jako dobro i debelo plaćamo poreze i radimo, ovaj, želim da se gro toga vrati u infrastrukturu ovog grada i da to vidim na našim ulicama i u našim zgradama. Znači, to je nešto što je po meni pitanje doista poslagivanja prioriteta i jedne odluke da nećemo raditi dva kilometra mnogostupa ljevo ili desno, će na njivama i ostale slične zahvate nego da ćemo rješavati gra, gradske ulice. I evo, da ne budemo nepošteni, da samo ne kritiziramo, znači sad se radi projekt a, Mažuraniće, ove obole, Šebetićeve, Vranicanijeve i tako dalje. Znači, ja smatram da su to vrijedni projekti. da se infrastruktura, stvaraju se neki novi a, prometni, ali i pješički koridori i Čini mi se da je to neka uh, mogućnost da grad izađe na svoju rijeku. Naravno da nas uvijek brine ono što gledamo u zid preko puta, naravno da nas brinu sadržaj na ovoj oboli kojih nema ili su nedostatni, ali ono uvijek nešto treba biti prvi korak. Znači, nademo se da će takvi nekvi zahvati koji se vide i koji grad čine ugodnim, da će biti isplativi. Mene smeta jako kad se popločuju nogostupi svaka čast Dubovcu i prostoru uzgrobljenih novih stambenih zgrada, ali tamo su, znači, ono, tisuće i tisuće kvadrata betonskih opločnika u prekrasnim i lijepim bojama, a u zvijezdi hodamo po rupama. Znači, mene to smeta. Tamo je mogla biti puno jeftinija varijanta i kvaliteta nogostupi, detalji koji bi taj prostor podigli, a novce smo trebali čuvati i ulagati ovdje. Znači, samo je uvijek pitanje dobrog planiranja i upravljanja sredstvima kojima se ima znači Davor je dijelom upravo znači uvijek nekih sredstava ima, samo je pitanje kako se ona troša ako se oni troše disporzivno da bi se politički zadovoljili pojedini mjesni odbori onda smo rasuli, onda smo napravili svuda pomalo, a zapravo nismo napravili ništa. Znači ono kad nešto radiš, napravi taj dio do kraja, onak istinski, iskreno i da se može dobiti neki mjerljiv rezultat. Rasprčkavanjem ne dobivamo mjerljive rezultate ni u urbanizmu niti u bilo kakvom dijelu znači upravljanja gradom. Samo da kažem, zanimljava stvar, znate kada je te iz Splita u Kavalac autobusu? Znate kada, kada možete dobiti s gradom? Znate ište drugu zavljaj, Mi smo stvari iz u E, u redu po položaju tijela i papira po položaju tijela i papira zaključujem da će na uvostim Gerber pročitati neki proglaz. Neću pročitati proglaz, već ću povučen 38-godišnjim iskustvom u ovakvim diskusijama u raznim prostorima unutar Karolačke zvijezde. E, Poučilo nas je da uvijek ostavljamo pismeni trak, pa uvijek ko maks po diviziji mi ostavljamo ti desetak stranica što mislimo da bi trebalo uvažiti. Zašto? Zato jer obično počinjemo brojica 1, 2, 3, a svi naši razgovori po pitanju revitalizacije zvijezde urbanističkog plana i ne znam šta počinju sa brojkom 4, 5, 6 itd. Nikada niko nije počeo od početka. Od početka. A šta je početka? Pa temelj planirana cijelog grada je koncepcija prostornog razvoja. Ima li Karlovac koncepciju svog prostornog razvoja? Nema, pojma nema. On je negdje lebdeći, in cloud, komputiv, ne? Lebdeći je, nigde ne postoji, niko nema koncepciju. Da li smo mi grad koji će biti turistički jedan divan muzej, da li smo mi grad koji će imati fantastičnu e, tvornicu naorožaja 48. stoljeća, da li ćemo ovdje e, skupljati svu sirotinju svijeta i onda ih područavati multikulturalnosti, šta Karlovac želi? Kadovac nema koncepciju svog prostornog razvoja. Da bi ju im imao, onda bi znao šta i kamo će ići. Pogledajte samo industrijske zone, to je gotovo svinjanja. Da imamo južnu industrijsku zonu, u bivšu turbinu sa kompletnom infrastrukturom, da možemo raditi turbine do 600 MW. Ništa. Na Adinu na ilog nekako ko? Naše industrijske zone su ko? Kakoš kad ide po dvojštovi, kaki se ode, po kaki se ode, po kaki se tanu. Šta je to? To nije ništa, to je rađeno bez koncepcije, to je rađeno kakte voda donese. E da to tako ne bi bilo, onda mi kažemo da bi u Karlovcu trebalo prvo napraviti hijerarhiju prostornih i povijesnih vrijednosti grada Karlovca, Zatim, za praktični dio provedbe, da bi trebalo napraviti pregled oštećenja građenjem, jer dok smo počeli sa radionicama, pa do dana današnje kad sjedimo ovdje, devastira se ugao radičeve kraja Tomislava, u Prešedlovoj se srušila kuća i su ju srušili i ne znam šta, znači svakodnevno događanje devastacija. Slažem se, i ja sam vidio prestravljena lica japanskih turista kad su išli oko crkve, samo su bjelo gledali, onda smo im objasnili da je to tako, zato se tu snimaju ratni filmovi. A, dobro. Prema tome, hierarhija prostornih povijesnih vrijednosti, pregled oštećenja građane. Jer mi, počeo još Ante, u drugom ratu, je li, sa onom školom, pa smo mi dodali, ako ne znate, to je bivša ljusinska škola, sada ne znam kako se zove. E, onda imamo Plinsku stanicu tamo, pa imamo onaj ovaj kolektor, pa imamo svašta, imamo. pa imamo sada divno uređenu pomoštnu zgradu veleučilišta, pa ne znam šta hoćemo, imamo tamo školske dvorane koje ulaze u tkivo Vrvanića Perivoja, imamo balon, kuhan tenijskog igrališta i su dobili prostor preko da se tamo vrede šta radimo, uništavamo ono šta su nam naši prethodnici ostavili, a mi ne razmišljamo šta ćemo ostaviti svoje djeci. Prema tome da ne bi to sve skupa tako bilo, ja ispričavam se svima vama što izgleda kao da viče. Ja sam malo glup na, na, na ovo, pa kad govorimo da mislim da će li ljudi bolje čuti ako sam glasan. Oprostite, ja na nikoga ne vičem i nikog ne, ni, želim idati, ali htio bih možda i na taj način da dopre svakom u svijest, da trebamo napraviti koncept, da trebamo smisliti što mi želimo građani napraviti od našeg grada vidite čista tehnika i tehnologija kako radi. Lova nikada zapamtite. Ja sam poduzetnik, sad sam umirovitelj, znači još no godina. Nikada novci nikada novci nisu u pitanju za provesti ideje. Uvijek će se naći novac za dobru ideju i dobru prezentaciju te ideje. Zato se slažem sa kolegom, novci nisu problem, problem nije što mi nemamo jasnih što bi mi željeli iz toga grada napraviti. Aha. Pa ja, evo volitelju, predajem ovaj snop, papiru, čao i što se e, e... Znate što bilo bi dobro možda da stanovnici Karlovca češće biću? Jer zapravo bi ponekad trebalo vikati. <laughs> Na regu je gospodin Stanušić, za večer. Ja bih spitao, čime je ovo jedno, gledanči, pa, je Vjerna godine da trunke promjene na 2011. godini razvijem da u to vrijeme spod domaćenog plana koji je napravio od Kjude, vidimo da se vodu tijela od tijela grana. Od tijela grana. I gdje se početat će o nove izdubljeno je se građanskom i misao da je sve građanska grupa da se posveti ne samo veziti da stigati četvrtom banu na dobro zajednice i vidim da nakon toga kupiti sve ide da se ponovo grad četvrtom banja pretvara u poslovnu industrijsku zonu što je bilo da da domičimo da se so biti napokon makljeno na počinje svoje godine i da budemo taj ulaz u grad Karlovac sa cijedom stranom kao sredo organizacijom kao sredo organizacijom. To musim da ne rekao, da to ne zbukljeno. S molim pitanjem vaše mišljenje što je bilo kome. I drugi dio, drugo pitanje, kako će se obraziti druga druga od grad Karlovac na je grada, ozirom da je izvjesno ovaj, da HG ovaj, insistira na drugu kolos ekonomijsku prugu i vrlo vjerojatno da će vrlo teško grad se od te najednjeni pojena. Ukoliko dođe da treba nemoj na koji način vaša da i grad Karolac uopće može biti tako pa evo, a, mogu prvo na ovo drugo pitanje vam odgovoriti. Znači, grad je protiv te opcije. On je angažirao prošle godine DAG upravo za izradu jednog idejnog projekta a, Trase obilaznice pruge, ne prihvaćajući tu varijantu da znači teretni teški promet treba proći kroz grad. Znači, naša ekipa je napravila varijantu ne samo da smo dokazali da je ona i jeftinija, lakša za realizaciju i tako dalje. Znači, e, pokazali smo da je realna, prostorno i sve skupa, međutim, opet netko u Hrvatskim željeznicama tjera varijantu za koju su pod izlikom da su ugovori sklopljeni ranije, da pojedini rade pojedine dionice, da se ne može pomaknuti stanica Bela i tako dalje. Znači, stalno se nalaze ne na neke prepreke. Mene u svemu tome najviše voli, znači što se uh, nekoj trasi koja obilazi grad zaista na jednu respektabilnu i udaljenost, da nam uopće ne smeta i da bi mogli svi stvarno reći pa ljudi, ajde nekonačno ta nizinska pruga krene, znači znamo da Luke bez dobre veze znači prometne ne, ne mogu funkcionirati i sigurna sam da nitko od nas ne želi da se pruga ne desi. Ali svakako ne želim da se desi kroz grad, znači mi imamo... Prostore, Sarajevske ulice, zgrade, Jamo, Zeleni, Neboder, imamo niz sadržaja koji su neposredno vezani uz prugu. Ja ono fizički ne vidim gdje bi se taj drugi trak još stavio, a posebno frekventnost prometa ne mogu niti zamisliti. I ono što me najviše boli to je da e, sa, znači dobili smo sve pozitivne ovaj, suglasnosti od hrvatskih voda, šuma zaštite poljoprivrednog zemljišta i tako dalje, da je naša uh, varijanta vrlo prihvatljiva, ekološka i tako dalje. Ali opet se spominju u nekim argumentima, pa tu će se tri vjeverice, pet ovih i tako dalje. Znači, u principu netko više brina o seksualnom životu vjeverice, da oprostite, nego o seksualnom životu ljudi koji žive u zelenom nebode ili u zgradi u Sarajevskoj koji uh, neće moći mirno i normalno živjeti sa prolaskom teretnih vagona. Mislim ja ozbiljno ovaj uh, volim životinje, volim se i tako dalje, ali najčešće me uh, smetaju kad se izvlače neki segmentni prirode. Znači naša država je bogata različitim biljnim i životinskim vrstama i ne možemo sve od njih zaštititi, možemo napraviti najbolje što možemo. Ali prvenstveno valjda moramo štititi svoje stanovnike svoje gradove i svoj prostor znači prostor je neko ono dobro koje imamo imamo u Karlovcu sreću što smo u okruženju u kojem jesu koje je stvarno prirodno fenomenalno a nažalost imamo i ljude koje trebamo promijeniti i naučiti da uspiju iskoristiti taj prostor znači evo svakako drugi trak pruge kroz Karlovac ne prvo pitanje koje je bilo o izmenama Gupa. Ja ne znam, evo kolegica Koprivnjak iz Grada je tu kolega vlado koji je radio prvu izmjenu Gupa, ali e, u odnosu na osnovne konceptualne zamisli koja je Gupis 2007. postavio, e, nisu se mnogo mijenjale ovim izmjenama, one su u principu bile uvijek vezane pretežito po, po nekom mišljenju s te prometne čvorove, po ovako ćemo, onako ćemo ući na autocestu, bolje, loše itd. pomaknuti obilazni su ili to, znači sam koncepcija nije mijenjao, a što se tiče banije, da, činjenica HS produkta tamo je uvjetovala da se jedna zona koja je bila označena sa K1 izmijeni u I. Znači, činjenica je da ne možete žito proizvod HS produkt i već tvrtke koje se tamo nalaze, kordun i tako dalje, jednostavno i izmjestiti. Znači, Banja, ja sam banijanka, ne. Banija je uvijek bila radnički kvart i ja nekako mislim da svega ovog razvoja, uređenja i ničeg drugog zapravo bez industrije ne može biti. Znači, Karlovac, kad je prestao biti trgovački, postao je industrijski grad i evo, ja bih voljela da ponovno budemo industrijski grad a ne da nam se proizvodnja evo, drastično smanjuje iz dana u dan. Znači nema jugoturbine, južna industrijska zona, nažalost evo nije bila dovoljna da se sve smjesti, odnosno u trenucima kad je možda trebalo reagirati, nije se reagiralo pa su usmjerilo neke ljude možda na neke druge lokacije dok je to još bilo moguće. Ali svakako ovi neki veliki proizvođači koji su tamo od 50. godina iluzorne razmišljati da su u mogućnosti se preseliti. Ne? KGK se je preselio, uložio, silno otišao na logorište i propao manje više. Znači, ja ne mislim nužno da sve mora biti jako čisto u prostoru, da se neke funkcije ne mogu preklopiti i živjeti i možda ostati za neka druga vremena. Sad smo još malo pre... Bjedni kad smo ono što radi, selili i ubijali, neka radi, kad mi saživimo, kad svi drugi prostori budu uređeni, kad sve skupa bude, kad banja bude živa i kad ona bude atraktivna bilo kome, onda će možda biti snaga i za reći, e sad se vi ljudi preselite, mi imamo drugi sadržaj za tu, ali ako je taj drugi sadržaj staviti Lidl, onda ja nisam za to. Razumijete? Znači, nemamo potrebe za nekim drugim i kvalitetnim prostorom. Ubravo e, to, o tome dvoje mi dakle, razli se bodine u stanovnom dijelu, dobavljajući izgledima. Do, Dobijevamo na prostoru, pa je to se izseli. je malo gospodin e, o, o tome kako taj Mrzobojski u ubiči je e, polupravljeno. Dakle, e, mi mi obično radimo sve da potjerati stanonike od gradskog četvrt polja ovaj isto prostora za osam rusko. Ja sam se znam. Ja sam valjda 30 godina i sve sam to prošao, kad dakle, nije mi mogu ja proći pa da se učiti da Jedno to je bilo usmjereno da to da se radi taj e, bio, je stanovi dio povlači e, posebno stambeni objekti Sad se ponovno vide, ponovno. Dakle, od višu unakres za koju možete reći da je, je prenemijenio pre većno bolje u trgovačkih centra, do brsta ovog poklodina gdje su šest kuća i sve odne ljude instavili uh, taj trgovačkih centra. I sad da volitemo do te energane za koju ćemo dobro brzo vidjeti koliko je povoljna i da li će se uopće uh, raditi po tijelom uvjetnjima, tako da je to debaskirano i dio grada. Ja vam potrebno gledam to je dio grad, grada koji se treba uđutiti. Ja, minuta od Korza. Sad vam da govorimo o, o zgradi konteksalna skuštana gdje se toga je od prata na To su ključne stvari. Znači, u pravu koji se treba uđutiti. Uđutiti, uđutiti, uđutiti, imamo i Korskogorski kazen i još radimo moje budući sviđanje. Mislim, činjenica je, da, činjenica je da industrija na mjestima na kojima je sada na baniji, tamo je od kojih? 50-ih godina. Znači, i žito i kordon, i kožara bivša. Znači, sve su to tvrtke kad je, kako je bio, tako kakav je bio. Znači, nije netko sada nametnuo baniji industriju, nego je ta industrija bila... Da budemo čistili. Molim? Ova je ta rekla potvrdo ovo. To je se smo se Okej, ok. okay, dobili smo uređeni prostor, ali uh, ja iskreno bih radije da neka firma živi nego da uđu investicije koje su za nju prevelike i od toga umre. Znači to je onako evo ja doista osjećam da svaki taj kotačičko još vrti bilo kakvu proizvodnju je dragocjen tako da tu možda sam manje urbanista više sam nekako ono stanovnik najobičniji koji želi da, da ljudi prvenstveno rade Mhm primam što vam riječ koji je na redu Je gospodin Budković pa sam e, oh, e, Želim samo reći da je gaza po mom mišljenju najgori Kvart. e, e, u Kvartu najgornom stanju, ali da ne dubim dalje o tome jer ima puno ovaj, ljudi koji su se još javili. E, moram dati e, riječ gospodinu Franciškoviću, Čiškoviću iz Ekopana koji je replicirano ovu temu, često da se novežemo tematski, pretpostavljam da reagira na seksualne život vjerovice. To je najsje. Ne, ne, ne. za zaput, meni isto, ja sam vam priovi krotice ko ovih kolosija koje razgrave, meni to uopće ne no shvatilo to kao prvo di to ko misli s po prostu tu prosto, Она, like, ljudi ne postavaju oko prosto se žive. Zdruge strane, meni, meni je interesantno da vi sad imate podatke koje baratite nekim kojima nama nisu poznati. Koga ja strateška studija još uvijek je, u izredi, nije dostup na šuvak i, i mi ne znamo što je unutra. Pa vi možda znate, pa vi ako... Ovaj, Mislim, ko, ko to štiti? Stratište studija, utjece na okolište. Okolište su, između ostalog, i ljudi. Tako da je meni potpuno svakilo da ta, da ta strateška studija koju još uvijek nismo vidjeli će na javnoj raspravi, da ona može pokazati da je povornija e, trasa da prolaze ljudima kroz balkom nego u nekom oblastnim delu trafama? Evo, to su informacije još prošlogodišnje, nisu svježe, znači nisu iz nove strateške studije, to su sas događanja koje smo imali ovdje, znači od prezentacije projekta Hrvatskih železnica do prezentacije našeg projekta i njihovih reakcija na naš, na naš prijedlog. Jel? Ma, ja malo možda karikiram, ali ponekad ono što su so neki vade da proguraju nešto, doista nema veze sa zdravom pameću logikom i sa svim nama koji tu živimo. Znači, e, znate i sami da studije i mogu različite podatke različito pokazati. Kao što je statistika fantastična znanost koja može e, potpuno iz dva različita kuta prikazati iste pojave u prostoru, u prirodi i znači, tako dalje. Znači tako i te studije mogu Mislim činjenice, I je, te kada, da ta manipulira podaciju, se manipulira podacima u javnosti jer ostavno se tvrde da su zatvorili tu financijsku konstrukciju sa tog što smo mi provjerili i B14, u tvrdio u ovom razdoblju programskom dvije tisuće-tvadeset u eu da ta kruga uopće nije unutar uh, u već financiranju tako da nažalost oni dosta manipuliraju podacima ja yeah, evo tu mislim da je grad napravio što je mogao, znači angažirao je inženjere, građevinare, članove društva arhitekata, napravljen je prijedlog, on je pokazao neke pokazatelje između ostalih i financijskih, između ostalih prostorne, koliko se kuća ruši, gdje je dao je analize, različite, znači sve je to tim rješenjem obuhvaćeno. Grad je podnio zahtjev za izmjenu županijskog plana koji je izrada u tijeku. Dakle, tu mi se ne čini da smo nekako suprotstavljene strane, nego da smo krenuli u istom smjeru. I e sad šta će politika od tog smjera napraviti, ja doista ne znam kome je u interesu da prođe varijanta koja sigurno za stanovnike Karloca nije ni malo ugodna, jer ako sada razlikujemo ovaj dio sa lijeve i sa desne strane pruge, kako će tek onda nastati podijela grada. To onda znači da bi po toj logici skupština bi trebala izglasati tu promjenu. Meni nevjerojatno zvuči da će neko nišću drugo za to žutmanijac. Okay. hvala. Evo, Možemo prekaći, svađa se sa time donovacima, da donovac treba kvalitetnih usmjerit, ali kako da usmjerit? Ja ću s jednom družnosti učinjeni reći da struka nije nikada dađivao niti će ikada po meni odrađivati, uopće što čemu se danas pričamo, može davati, ono uvijek odrađiva na sve dvije posla, dvrlo kvalitetno, prosumljan projektant, svakim opravio sljedovan znači, projekt, ono međutim kugulna satelitnika i oni koji imaju blage mese odlučuju na vašim projektima. Znači, prvo jednostavno, politika je va, kad treba posladiti i vas je konservatora na ovom baci postoji posladilosti, postali i svjesni svega toga. Kad vas treba uvjeriti onda razvunijeviti i tako vas, vas razvlačiti širodno. Ja sam u politici ne tako dugo, ali sam u slavijalstvu gdje je vidljivo da ništa bez politike nije napravljeno, ali ni i danas, ali u budućnosti, gdje politike neće, ja neću, da se neću analizirati na željezlice na bilo koje projekte, tu nisam doma. Prvomim, vam je sve rečeno što trebate činiti. Uvijekalo družba arhitekta, u druge, i svi to. To je... Jesam za kraj. Yeah. Ne, ne, niste. Onda niče. je za <zanje>. yeah. <laughs> Ovako, ja bih htjela, nemam pitanje. Imam komentar, Neko na pravu Davorova da grad, ja se na zvijezdu, ne kažem da je ovo sve drugo manje važno, ali meni je zvijezda nekako pri srcu, da grad upravlja, odnosno ne upravlja zvijezdu, ili dobroga gospodara. Šta to znači? Mislim da grad koji ima gradske infrastrukture firme, od okranalizacije i ostalo bi trebao odavno imati projekte pripremljene za evropske fotove. Ja. Znači, ne samo za prepristupne fondove, ako još ne za prepristupne fondove, za obnovu te infrastrukture ozvijesti i fonda za strukture, a ne da čitamo, odnosno vidimo izvješća, da se to planira tek izrada projektene dokumentacije 2020, jer ne znam koje. Što znači da će u uličiti, ne znam se kada, da li će se uopće dobiti novci, odnosno da li su nezni konsultanti ili koliko je pocijenio to, kako je pocijenio i Drugo, znači grad kao institucija koja ima svoje ljude u upravnim nadzornim odborima ili kako se to zvalo, je da je zainteresiran za odnove zvijeste, mogao preko njih utjecati na taj dio. Drugo gdje se vidi da grad ne se ne ponaša u naviri dobrove primjer Bojarne preko puta Đačkoga doma koja je 2004. godine, znači kada je država prepustila, odnosno Ministarstvo obrane prepustilo gradu na upravljanje, grad je to spustio na jednu svoju instituciju koja je uložila izuzetno velika sredstva u konzervatorsku studiju. Znači, konzervatorska studija koja je plaćena i koja je napravljena da bi se pripojavi prvoga investitora, privatnog investitora, u ovom slučaju banke, to prodalo. Za odajedne novce da bi se nakon par godina, nakon što je skjela stajala, još se mi je pomakla, Svrte točke, naravno kogladarsku studiju, koju je neki drugi platio, je zapravljena. Da bi se mi pojavila vijesti da je grad Spreman banke otkuku taj uvijek. Za koje novice, za iste za koje proda. Treća stvar je pitanje spomeničke rente. Prodaje se na njušku u jednu puntu, tako da možemo u plivu podnosu. Super, odlično. Treća pitanja je spomeničke rente kao nameta gdje sada zapravo se ne transparentno troši novac odnosno krajem godine možete vališta, kod spomoničkom ritu ali šta god hoćete jer je treba potrošiti odnosno nema nikakvog uh, plana grada da ne znam u neka ukoliku pomogne privatnim vlasnicima, bilo čak kakvih slučajeva da se iz komisije izuzimali ljudi da bi mogli obnoviti svoje objekte. I četvrto ono što se spred lokalne izbore uvijek nekako mlati sintatma zvijezda ide na UNESCO. Što je uvijek vezano za lokalne izbore. A ta zvijezda da bi išla na UNESCO bi trebala minimalno imati nekakav plan upravljanja, da ne kaže da bi morala biti na listi Ministarstvo kulture kao nekako uh, potencijalni kandidat za mesto što nije. Uh, a to znači da bi za taj plan upravljanja trebao postojati odjel koji se bavi isključivo zvijezdom. Ostale sredine, poput Osijeka, poput Splita, poput ne znam, Varaždina, Imaju, da, Sada, oni imaju upravne odjele za prostorak planiranjika, ko što imamo mi, ali imaju i upravne odjele za središnje tjedinove grada, za povijesne mjesta. Mi to nemamo, a Zvijezda nam je jedan od stražiških projekata, tjedan od stražiških ciljeva, teči, cilj. E, Tek koliko, dakle, grad nije zainteresiran. Neči, javo, to, na svim zainteresiran. ovim radionicama za... A, Šta se tiče, pardon, još se tiče u zvijesti. Uh, vratila sam se prošli tjedan iz Nardena, iz Nizozemske, gdje se uh, vode u šančinima, sve to dimle i kasno, gdje se parkira na beden. Na beden ide. Javno parkirališta je i za turiste i za stavlodini sve je moguće napraviti uz kvalitetno projektno rješenje i prostor može funkcionirati. To je znači nema tu a priori nekih stavova. Samo sam da ovo što se tiče evo sad radionica ovih vezanih za UPU i nekakvih prezentacija koje smo imali kao povjerenstvo koje prati izradu UPO-a, znači cilj je nekakav nakon donošenja UP-a upravo osnivanja tijela i izrada plana upravljanja zvijezdom znači to je, to je konačno isto sazrelo kao ideja znači, ono, stvar je samo u tome što je kod nas sve to tako jako sporo ne? i onda mi koji smo prisiljeni raditi ne znam koliko projekata mjesečno godišnje i tako dalje nama iz našeg ugla izgleda shvatljivo da se jedan projekt ne može pokrenuti svake godine da se dva projekata Razumiješ, to jednostavno ne možemo pomeni, ne smijemo nastaviti ovim tempom kojim radimo. Ne? Znači, onako kad gledaš broj zaposlenih po nekim institucijama, stvarno imaš osjećaj da bi onimo trebali samljet taj grad i tu zvijezdu. Razumiješ, i da bi mi svi skupa projektanti ovih godina trebali Radit ko bijesni. Razumiješ da grad sad ima viziju i da ima planove, ja ne bi ovdje sjedila i pričala, nego bi sigurno kod kuće radila neki projekt koji bi bio užasno hitan i bilo bi ih pregršen. Znači nema nas previše, posla ima prestrašno, a ne događa se ništa. I sad to je taj disbalans koji ja ne mogu vjerovat da nam se događa. Jednostavno ne želim vjerovati. Da su i u Šibeniku, i u Zadru, i u Osijeku, i u Zagrebu, i svuda, da su ljudi sposobniji od nas. Znači... političke volje. Dobro. E, prije, nego što mi već jedan riječ, repržka uožen zastupnik Davad Petrič. Vakić imašte dosta vremena. Da e, se kratko da ćete repuzirati monast. Rekli rek ste kratko. E, Sada kad pripremam sjednicu i četam svašta i ispoređujem svašta, došli do podatka gledajući prikladno na strane toga što je i Grada Karca, da je Brilović 20% bolje kada kad gledate prema uzravađe strane. A crtice sa ovog rasprave o upovu zvijezda su ovakve. E, jedna varijanta je da se sruši srednilo po šančevima kako, kako bi se zvijezda bolje vidjela, i, mislim, to su nebovozne ideje, ali pa, ja, to sam čuli i izvustio. O čem ti pričaš? Kaj? Pa rečem da će se očistiti. Znajavno da sam podnijedniti zvijezda. Šančini. To nisi čulo ti. Nisi bilo tko je. stvar... Da, da. To je to je bilo tko je... Jedinom po čemu je zvijezda predpoznatljiva iz zraka, su upravo drvo redljoku. A druga stvar koja je bila, kada je nekako spominjao da bi se e, partnerno ređenje u zvijezdi trebalo napraviti bez rubnje kamena, da je onako pa, lijepo uređenje opočeno, da, da, da, ima, da nije baš crta ono imeđu... Onda je ovaj zaštita spomenika, ne, to može biti rubnjaci odbondno, znači oni se ne mogu dogovoriti oko minimalne stvari, ne mogu se dogovoriti oko rubnjaka, i rubnjaka neće dogovoriti. I zato ja ne vjerujem, recimo, bilo kato u, u, u planu plana uređenja, jer tim u obličitih plana uređenja će samo doći još nova ograničenja unutar um, um, uh, znači, um, odnove zvijezde. A ono kad ćemo riješiti, uh, kad će se riješiti problem, riješi se problem tek onda kad politička struktura dođe uh, takva koja će imati volje nešto riješiti. Znači, u, u svojstvo će ga, prvog glana jer on je ili će pokrenut ili neće pokrenut takva stvar. Znači, evo, to je moje Pa, pa prometaši koji su radili na prometnom rješenju upravo su zastupali tezu shared space znači uličnog prostora koji koriste pješaci po potrebi odnosno automobili po potrebi znači kad su neka događanja javna pješačka nema pristupa autima kad nisu pristupi omogućeni ograničeni i tako dalje i to je uvršteno u upu tako dakle, da ja mislim da tu neki konsenzus sa konzervatorima će se dogovoriti evo i okay. da, da. Nalazimo se na istom mjestu deset godina kasnije. 2005. godine radili smo istu ovakvu tribinu. Na istom ovom mjestu ovdje govorila moja kolegica i prijateljica i susjede i tak dalje. Ovoga, ovdje smo barijaci i dva se puno nije tako, bar ne ovo nekako naprijed, nego se u stvari zubo vremena je nagrizao ove neke ovdje infrastrukture. Uh, meni dan, danas govori, pa bio je rat, dakle prije 20 godina, prije godina bilo rat, zato što samo prije godina. Sjećam se Drezdena, uh, ne znam ko je bio tamo, uh, kad je bio bombardiran, gledali ste sigurno filmove, znate sve ove. Vi niste, okej. <okay. laughs> Vremu možemo možemo morati ovoga, Dakle, ovoga nismo baš puno se odmaknuli u, u posljednjih deset godina. Nadam se da dvije koredu, 2025. bi se mogli opet naći pa ćemo onda u čovjeku koje življete, ima više, <guljata> ja rupa. a malje grupa. Nažalost, ovdje ovdje vojarne na starom placu su tak solidno građane da će vjeravno naživjeti na našo dvjetstvo. I neće se sami orušiti, A ovoga, ja sam optimista, ali neko ko ne očekujem baš niti da će. Uh, po, ovoga, biznes sectora, da će poslovnjaci, a da će ih poliko da urediti. Uh, ovoga su, evo, se, a tu, nato... Denis, onda mi kao druge moramo neko. uraga promijeniti. ovoga zato še ono sporo, i nemamo nekoga izvora, nemamo financija, toliko financija, koliko ima i politika, i biznes sector. Mi se znam kao izgledaju ono jedno od najiskluzivnijih mjesta u Hrvatskoj, pa je on u dosta lošem stajem. Onda se mora složiti sa gospodinom Gerberom vezanom sa ovoga viziju, jer da, ovog, znači, ovdje, mi smo ovdje sad pričali šta kaže politika, šta kaže konzervator. A, najmanje se pričalo šta žele ovdje, ljudi koji žive u Karlovcu i koji žive u zvijezdi. A, a okej, okay, danas nam nije tema samo zvijezda, nek' smo se malo izašli e, smo van od toga. Onda tu e, nama krugu kroje političari, biznismeni, Europa, ovi oni. Uh, niko ne pitao ovogaviti niti, gra, niti građane stanovnici ni banije, ni rekao su zeleno nebodera dera uh, sarajevske razabrali uh, smo kultrapiki ovoga i tuška dakle na kraju treba naš gradonačelnik tamo negdje živi po prvoj cesti ne daleko treta te super kruge gdje su ljudi derjazi u mjestu na ne, možda ne za što on kažem, pa možda bi trebao dašnji gradonačelnik trenutno Uh, mi smo 203. p. pričali, gdje su neki drugi gradonačelnici i druge političke ovoga, uh, opcije na vlasti i isto ja nisam vidio nekakve velike ovoga, promjene. Uh, pa šta znam sad ne bih htio sad tu biti nekako ono super buržija i ovoga naroda, ali očito u ovome gradu i ove zvijezdi se jedino se događalo kad su sami ti građani koji ovdje žive uh, počeli raditi, trudili na svoje ruklokje, to se nije svidjelo ili politici, ili konzervatorima. A, mislim da je ovo jedna ovoga dobra prilika i dobra priča, a, dakle da se građani i uz, uz stručnu, uh, stručnu pomoć ovog arh, arhitekata, građevinaca, očito ako sustav ne može nešto napraviti, onda građani sami gravi. Onda se tu čudimo šta se tu nazidalo po zvijezde, nekakvi ono čudni ganci, pa kakovi, pa od sad to nastalo. Na kraju krajeva, evo, ja sam izuzetno sretan što smo već sada dvije godine evo, u ovoj zgradi u poslovskom magazinu koja vjerojatno da se jedno desetak udruga nutra nije u danas bi smo izgledali ispokoji ovaj ovdje oružana na starom placu, ili ovo je stara, kako se zove ovaj bojana, isto na starom placu, ili Kama Kamoda, isto na starom placu, ili generatori, u stvari ono, on, on, on, ne znam, anti antigeneratori cijelog, cijelog centra. A bi, je radionic, vi na prošloj radionici mislimo pričili o 120 tisuća građana koliko bi trebalo gradu Karlovsku, a ovo mislim da ovi 45 ono, tamani da se oživi zvijezde. Eto, kažu da se prije 10 godina to organizirao, mene se ove teme, posebno temu zvijezde, se to asocijira na film filmu Beskrenan dan sa bilom mrevom, indizacijalno svakog dana budi u svišćevom u jednom i istom danu, svaki dan se događa isti događaj, dok tek prilaze iz sljedeći dan, kada postane bolji čovjek. Tako ćemo, vjerojatno i mi, preći na nove teme, tekak postane bolji građani. Dobro. E, želim mi neko još nešto reći, polemizirati, A, naravno. Naj... Bahić, šta ti znači ovo? A ne, ja ću nadvezati za ovu priču, za novo. E, ovo Davor je rekao na guzino, mislim, to je, čin, to je činjenica da je istina i kogod se malo duglje pro, proučio proračun, će da je perfektina novaca u proračunu ide na jako čudne stvari. E, kao prvo, nisu uopće jedna na, na koji način se dijelaju Druga e, Drugo stvarno se jasno slažem s gospodinom Gerberom da Novac uvek ima za dobro ideju i on će se sigurno naći i kom što je činjenica da smo mi što se tiče ovih pristupnih fonda uopćavno 3 godine tu kasnimo svjetlostim godinama u toj priči, to ne samo na raznih grada, nego i na razne cijele države, a nažalost grad, mislim, mislim, evo, si, mi samo godišnje izbajamo po grad 600.000 kuna za ovu kadu. Kao Razvojna agencija, ne? Razvojna agencija je tako što je župajnije kraja. Zagotno svi smo, da, ono, mislim, tako dakle, ono, stvari, tu I ste rekli, da s obzirom na prve ljudi zaposleni po razmih poduzećima, ma nije, mislim, k, analizirati prvotu ljudi koji su zaposleni poduzećima, pa će vam ono možda biti jasnije zašto stoji se na mjestu. Broj projeka ne odkriva zapravo neke stvari činjenica je da je pitanje znači, samog cijelog upravljanja načinog vođenja politike u gradu bez, slažem se apsolutno što je rekao vodni Gerber, bez ikakve vizije i ideje, uopće što mi želimo i kako mi grad vidimo u nekom našem budućnosti. Novaca ima, sigurno će ga uvijek biti za dobre stvari, dobre ideje, da, da ja mislim ono što Karlovcu kritično nedostaje i što je u puno manjim europskim naseljima, gradićima, znači trend za što su povukli svi sredstva europskih fondova, to je ta upravo neka decentralizacija javnih sadržaja, nekih društvenih sadržaja dalje. Vi u bilo kojoj pristojnoj Europskoj zemlji normalno je da jedan kvart ima neku malu knjižnicu normalno je da je uz nju veza nekakav mali sportski rekonstanski centar, neki bazenčić. Znači, mi još nismo ove neke osnovne stvari porješavali, a kamo li tu neku socijalnu nadogradnju? Znači, ono što urbanizam treba biti to je da upravo objedini te sve neke uvjete socijalnog e, života, stanovništva, njihovih društvenih potreba. Znači, mi apsolutno nemamo, recimo, plan takvih takvih građevina, nemamo ambiciju nešto od toga aplicirati na fondove, ne radimo takve projekte, ne pričamo o njima, ne planiramo neki gradski park, mi imamo naš šanac, on je prekrasan, imamo promenadu, savršeno, petero režba, najljepši nama svima na svijetu i tako dalje, i na dan kad se podigneš dobro razpoložen, to je stvarno jedan prekrasan grad za A onda kad odeš bilo gdje vani, i kad vidiš koji su sve sadržaj, koje gradovi, naselja ili sela imaju i onda sam sebe pitaš ono, pa bože zašto se vraćam tamo gdje jesam s ovim nekim znanjem koje možda imam, negdje bi čuda napravio, a tu gdje jesam ne mogu ništa. Znači ja ono kad sam slagala ovo predavanje, stvarno ono dve i šeste predavanje, radovi slični, slajdovi slični, želja i optimizam slični. Još ono malo romantični, tad su mi slova bila malo sva vitičasta, još sam bila o nekom zanasu, sad, sad su mi slova čoškastija jer me ono život naučio da je to sve tvrdo, grubo i čoškasto, ali ovaj, stvarno nam fali, fali nekako te vizije, nekih planova i neke ambicije da nešto napravimo, evo, to, to kad se ta kritična masa stvori ono da ne njorgamo jer sad tu se ruši drvo, oprosti davore ili se ruši radi se sve moćke u kao. Okay, okay, okay, okay. Znači ja ono kužiš, ja bi voljela da uopće nemamo nekih negativnih, znači ono, nek se radi sve što se treba raditi, ali nek se radi. Evo to je nekakve moje okay. glavno staje. Minutu kol do kraja. Miću replicira šeppiju. Vlado ne, replicira ne, ne. Tanji, a ja mislim da treba kupiti replikator i sad se ti javljaš. Ida, a ja imamo samo okay. kratko evo, sam, bio sam u Varni Virskoj, u Irskoj, u Kradnu korpu, koji je proglašen ovaj godin drugi najprijateljski grad kad ste već govorili o prijateljskim gradima u Europi. I taj grad je doslovno, ima veliko vijeku, veliko lik, ima mosto, dosta u sličnem kalupcu, malo veće, neki 15.000 stanovnika, ali taj grad ima promet kroz cijeli grad. Oni nemaju trgove, oni nemaju nekakve parkova, oni jednostavno žive s malim kafećima, gdje promet doslovno ljudima dozvoljava da se kreću pod zgrad i to stvara protok mase ljudi i to stvara nekakvog objekteljista. I tamo sam provjel negdje 20 dana, svi ljudi su dobro namjivni, nikom ne smeta taj promet. Meni u početku smeta vozi s druge strane ceste pa sam koji put ono, morao pet puta pogledat, ali mislim da upravo to, je nekakva, možda se mogu nešto ugledati baš na taj grad. drugi, najpredeski grad u Evropi, je, grad je, nije ništa, imno sređeno, oni ne platu za neke super, super neke trgove tako to, to, to ostala je starina, isto su rupe pod cestama, ali grad koji živi, u kojoj sad dolazi jako puno velikih informacijskih diova, grad koji možda ima 1% od posljednjih, o beskušnjicima brini građani, Jednostavno, grad živi i sve jači i jači. Evo, kažem, ne treba u biti promet, ali mislim da se promet isto tako metodo ne odradičava. To je samo evo, moje višenje. Biti, <kluh> više, ali, ovako, mlad čovjek, mislim da zapravo promet povezuje ljude. Isto volim biti ciklon u sudi, ali jednostavno, kad idem u grad, idem nekako osobim autom i mislim da je bespotredno, ako ima auto, da ja sam moram putkirati 5 km najednije nije pet, nemaš ni od pet kilometara, da pet kilometara si na Luščiću i na jama, one znači. Okej, okej. li repreciirati Okej. Ma ja mislim da evo, je to pitanje zapravo potpuno nepotrebno, ne? Znači mogu gradovi savršeno funkcionirati ako imaju promet, i mogu savršeno funkcionirati ako nemaju promet. Pitanje je znači navika stanovništva ljudi, pitanje je nekih sadržaja, pitanje je neke društvene, socijalne, kulturne, sportske i tako dalje, nadgradnje koju ti prostori nude. Znači niti jedna niti druga opcija s ili bez prometa pomeni to doista potpuno nepotrebno pitanje. Ako je prostor kvalitetan, on može biti kvalitetan iako kroz njega ide promet ili može biti nekvalitetan a isto tako jako je pješački. Znači, napraviti sada popločati trg bana Jelačića, što bismo dobili? Ništa. Sadržaj oko njega su mrtvi. Znači, da li bi to uvjetovalo uređenje tih zgrada? Možda. A možda i ne bi. Znači, nije to tu glavno pitanje. Ne? Po meni je pitanje ideja, po meni je pitanje projekata, po meni je pitanje planova. Po meni je pitanje ići neko, raditi nešto. Znači, to je, to je jedino pitanje. Biti aktivan, ne samo sjediti, čekati u nekim strukturama da li će tvoja plaća doći, doći će, jer ne moraš za nju ne znam koliko se boriti i u principu ne poticati. Znači, zato treba javnosti, građani, stanovnici zvijezde, stanovnici kvartova, znači, tražiti, izricati svoje želje dalje. Znači, tu, tu smo mi svi možda malo, ne znam, nevješti, tihi, nedovoljno jasni, možda nedovoljno artikuliramo neke svoje želje, možda, razumijete, možda trebamo vikati glasnije da nas netko čuje. Ali da, znači, doista... doista da je da i da ljudi I još uvijek ne plaću... A, je, miša, miša. Mislim, mene, mene smetaju neke od sitnih stvari, evo tu na ovom slajdu, znači imate Sledi, dobro, nogostup Držićeva i nogostup ide Sledi, no, no, no. i onda neko privatno gradi svoju parcelu do same čestice. Ja kad sam vidjela da neko kopa opće, da mu pade na pamet da se tu ne nastavi nogostup, sa druge strane ga nemate kod doma HV-a, ono, pa kako to može biti moguće, pa postoji urbanistički plan Luščića, meni je to ono bilo... Crkva Prestrašno, ne. Ili kad vidimo građanu crku, mislim, zaista plot, odnosno žičana ograda oko crkve, oko jednog javnog sadržaja, oko nekih prostora koji trebaju biti otvoren. Znači, to su neke stvari koje meni ne priliče nekom centru grada. I doista taj neki nedostatak javnih zelenih površina, klupica, ono neke normalne urbane opreme koja nije sad nešto ekstra važno, ali evo, ova stazica koja ide u crkvu i dom hv napravljena je, postavljena je, ljudi se šeću, ljudi prolaze, znači prostor počinje živjeti, bez obzira što još uvijek nedostaje sadržaja. Tih nekih, ono, od malih pa do velikih ideja, projekata, inicijativa, ono, svega nam fali, ljudi, ono, baš nam svega fali. Ja bih samo, ovoj, se nazvijezo na kraju, opet, na vaše riječi, e, Hršio bi razglažiti ovu preveliku dozu pesimizma sa jednom optimističkom najopim. Vraćam se na moj primjer sa početka. Najme uvijeren sam da će ovaj primjer, da bi se ovaj primjer sa piostima najbrže i najlakšoj priješio na novo se tu je tu pa ne znam ti ovaj i najgore je kotovanje počinje pri bora kompetitivnosti. Okej, vjerujem da vjerujem da smo smjeršo dati do optimizam. Smjeršo Ne, ne, ne već smo vratiti u optimizam zato što je ovog ministarstva kulture će sljedeće godine vjerojatno u drugom kvartalu krenuca sa, sa, sa novim projektom, projekt hrvatski socijal, onaj se rekla treba počuti sredstva, to je mislim da da se radi nekakvih 12 milijona eura. Ići će dakle u, u tri, da bude 26, 2018, da treba pokrenuti samo dobar projekt. U stvari baš je smjereno ovo što si pričala. Dakle, vezano za društveno, za društvene centre i za oželjavanje, znači ne, ne za ono, izgradnju ovih vodovoda i rubnih, opet, i nego baš za oželjavanje i centara. Dakle, sada sve ovisi Dakle, i u nama, dakle građanima, kroz i ili uh, s druge strane gradu, kao u zdrav, se nadam da će biti ovoga uh, zainteresiranje za tako nešto. Eto, na ovdje. Ima li još neko, ja bi u biti ne prijam više ništa, prošli, probili smo termini, e, hvala puno na sudjelovanju, e, nadam se da ništa ne zamjerite, najviše hvala Tanji koja je pripremila kodavanje i vidimo se uskoro, bit će Bit će i czy